Kata Syeikh Ibrahim al Bayduri, Rahimahullah Taala, wna kana bilmuhi fidalin, wttetaglu bi'adamina uh, wa tat'allaqu biijadina bilfi'li ba'dal 'adamissabiqi wa bi'idamina bilfi'li ba'dal wujudi wa bil fi'li hina al ba'thi tata'allaqu ta'alluqan kanjiziyan hadithan fi lagi daripada atas Dibicarakan ta'alluq bagi qudrah agadanya wata'allaqu dambar ta'alluq ia kudra bi jadina bil fa'li ta'alluq qudrah dengan mengada kita mengada bil fa'li mengada sungguh ha, dengan mengada sungguh ba'dal adami sabiqi Selepas daripada ketiadaan yang dulu, ha, kita dulu tak dok. Ha, ketika tak dok tu dia panggil api ha, Malaysia. Ha, tak dok. Ha, selepas pada dia mengado suatu makhluk dia panggil tak dok, api Malaysia. Ha, ketika tak dok tu dia panggil di dalam kuboh Allah Taala di dalam genggaman qudrah Allah dengan makna jika Allah kehendak mengekal di atas hal tiada dia mengekalkan kalau dia kehendak mengada dia mengadakan maka tak ada kita belum pada mengada tu orang panggil di dalam qobbah kamu dia hak kata di sini ni wa tata'alla qudratu ia qudrah bi ijadina bil fa'li dengan mengada akan kita dihadapkan kepada. Ah uh, dengan mengada akan kita mengada sungguh bil fi'li. Uh, hak genggaman tu kira saja ja. Ya. Uh, dalam genggaman. Hak ni dengan mengada sungguh. Ah uh, tu bil fi'li maknalah tu. Mengada ba'dal adami sabitika dia pada takdak yang dulu. Ah uh, maka diri mengada tu tu panggil ta'alluq kita lakuh di dulu ta'alluq tanjiziyan sebagai ta'alluq tanjizi dia panggil. Ha nah kita dulu tak ada dan ada tak ada tak ada tu he mengadakan. Ha tu dia panggil ta'alluq tanjizi hadisan. Satu ta'alluq tanjizi. Yang kedua wa bi'idaminabil fi'li atas pada BI jadina wa tata'alla kudab ia qudrah dengan meniadakan okay, kita meniadakan sungguh ba'dal wujudi kam pada ada ha, mana seperti kita kata saudara kita telah kembali ke rahmatullah yang telah mati dia ha, Allah meniadakan sungguhlah ada kita ni masih ada lagi dalam qabdah dipanggil Ha, kita ni masih ada ha, adalah keadaan kita ni masih ada, dia panggil dalam kaabah, tak lupa Allah dengan makna jika Allah kehendak mengekal di atas hal ada begini, ah ha, dia mengekalkan. Kalau dia nak, nak menghilang, nak meniadakan, ha, dia meniadakan. Mana kitanya ada dalam genggaman Allah. Tiba-tiba saudara kita apa ajak sudah Allah meniadakan atau ha, tidak ada minat. Betulah ia kudrat dengan meniadakan kita bil-fa'li meniadakan sungguh bahadluju di kamaj pada ado. Ah ha, tu panggil tanjizi yang kerwo. Yang ketiga wabi ijadina bilfakli hina albaat dan betulah ia kudrat dengan mengadakan kita mengadakan sungguh. Ketika bangkit ha, Ni tak sapa lagi lah Hak mati dah pun Dan Hak mati dah dah dalam qabdah Cuma ha, dia panggil apa Kita belum ada hari tu Dalam qabdah yang pertama Sekarang kita sudah ada ha, Dalam qabdah yang keluar ha, Sudara kita sudah ha, Sudah hilang, sudah mati Dalam qabdah yang keluar ha, Beza situ ya Kita hak masih ada ni Dalam qabdah yang kedua. Ha, ha, kalau kita kira kata anak kita hak belum, belum ada. Ha, nah, ada qabdh yah tamuh. Nah, misalnya kita hari ini tak ada anak lagi, maknanya sebab anak kepada kita tu boleh jadi kita dapat anak sikit lagi Tuhan permoq, boleh jadi kita tak dapat. Maka kita kiranya anak kita yang belum dapat dia panggil dalam qabdh pertama. Nah, ha, kalau Tuhan nak mengadu kah, ha, Tuhan nak mengkata hati aduh, tiada mana tak dapat anok. Jadi anak kita harus beluan aduh tu dalam kafalah yang pertama. Ah, ha, bila ada dah macam kita ni atau ha, ha, apa tu mengadu ham mengadu itu panggil tangjizi, tangjizi yang pertama, tangjizi hadeh. Ah, ha, bila aduh, ha, seperti kita ada ni, apa yang kafalah? Hak mati dah, dah lek kafalah. Jemunya dia panggil apa? Kita belum ada hari itu dalam Qobdah yang pertama Sekarang kita sudah ada ha, dalam Qobdah yang keluar ha, Sudara kita sudah ha, sudah hilang, sudah mati dalam Qobdah yang keluar ha, Beza situ ya Kita yang masih ada ni dalam Qobdah yang keluar ha, ha, Kalau kita kira kata anak kita yang belum, yang belum ada ha, Nah, dalam Qobdah yang pertama Nah, misalnya kita hari ni tak ada anak lagi, maka nisbah anak kepada kita tu boleh jadi kita dapat anak sikit lagi Tuhan permo, boleh jadi kita tak dapat. Maka kita kiranya anak kita yang belum dapat dia panggil dalam qabdh pertama. Nah, kalau Tuhan nak mengadakan, ha? ada Tuhan nak mengkata hati ade, tiade tak dapat anak. Jadi anak kita yang belum ada tu dalam qabdh dia pertama. Ha nah, bila ada dah macam kita ni atuk apa ha, tu mengadu Mengadu tu panggil Tanjizhi Tanjizhi yang pertama Tanjizhi hadith ha, Bila ada ha, Ni seperti kita ada ni Dia panggil Qobbah yang keluar ha, Lepas tu Sedara kita hak mati dah Dia panggil Tanjizhi yang kedua. keluar ha, Sekarang tak ada dah lah Orang ha, hak mati dah tak ada lah Sekarang dia panggil Qobbah yang ketiga Nah, ha, apa tu ha, Nak hak-hak bakit tengok Tak siapa lagi Ah ha, hatiya panggi tanji si hadis yang, yang ketiga. Atamana ha, wa bijadina bi bil fa'lihinal ba'thi. Wa dan beta'aluk ia pada ra dengan mengadakan kita bil fa'li mengada sungguh hainal ba'thi ketika bangkit ni bangkit daripada kubur. Ah ha, hainal ba'thi ai minal qubur. Ha, ketika baki daripada kubu ta'allaku ta'alluqan tanjiziyyan hadithan jadi maklum tala bagi ta'allaku bertaluk sebagai ta'alluq tanjizi yang panggil hak dalamnya me ta'alluq qabah panggil adapun pada azal sebelum pada Tuhan jadi apa-apa daripada makhluk waktu ha, panggil ta'alluq suluhi ah ha, qadim waktu ha, sedia kalau lagi patuk bagi Tuhan mengada dan meniadakan patuk balik mengada patuk meniadakan ati panges tuluhi <tong> tu <tong> qadim ha, ah jadi jumlah mari semua ah ha, dia kata api hadzihi tlatati sebagai ta'luk tanjizi hadis pada tiga ini mana tiga ini sanilah ijadina ha, bil fa'li ba'dal adami sabiq yakruu i'damina bil fa'li ba'dal wujud yang ketiga ijadina bil fa'li haynal ba'th ah tiga tiga ini panggil ta'luk tanjizi hadis ha, apa pelatulah apa pelatuh tu yang sebut tu pelatuh dah tu Tanjiziyah pertama Tuhan mengadal kita Dulu kita tak ada Lepas tu Tuhan mengadal Mana Tanjiziyah kedua Dalam keadaan ada-ada Tuhan meniadakan Supaya mati Hak yang telah mati Menghilang Hak yang telah hilang Tanjiziyah kedua Kemudian Tanjiziyah ketiga Bangkit kemudian pada mati Itu Tanjiziyah ketiga Qabdah pun tiga Qabdah yang pertama Kita sebelum ada Hari itu Dalam qabdah setelah Tuhan mengada kita dalam qabdh pula ni qabdh ya kedua kita ni ha, setelah hak kena meniadah dah tu dalam qabdh yang ketiga ha, nah bahkan kira sekali lagi qabdh yang keempat ha hak tu ulang tak sebut lah cuma nak ke itu je tengah-tengah sebut lagi qabdh yang keempat mana selepas pada Tuhan bangkit ni. bila bangkit selepas pada tiupan kekala yang kedua bangkit semua ha tu dalam qabdh yang keempat kau nak kira lagi Dalam Qobbah yang keampak Qobbah yang kempak kan Dengan makna Kalau Tuhan nak mengekal Dia mengekal Ke atas ado. Kalau dia nak menghilang pula ha? Dia menghilangkan Dalam Qobbah yang keampak ha, Tapi ulama tak sebut tu apa? Kerana tilik pada janji Kita semua ni kekal kan Bila siapa dia akarat Kekal Walaupun ahli ni akor apo lagi ahli syurga ahli neraka adalah seksa lagi pore kekal sabit tilik situ tak bila qadha ya keempat bila katiga tapi kita kira pergi lagi boleh pergi lagi qadha ya keempat pasan jizi ah ha, tanjizi kalau kita tilih ada sol lagi tanjizi yang keempat tanjizi hadis yang keempat nasbah dengan benar benar sebab bab benar pun dia bangkit juga di akhirat esok bangkit juga Ha, benata lembu kubah ni bangkit juga Bangkit apa tu? Bangkit sebagai mengzahir keadilan Allah Taala Dengan balah membalas ha, Macam lembu Kau kena tanduk hari akhirat esok Kena tanduk balik Ayah pun kena perak, kena pukul, kena berapa ha, Kena balas klik Ah ha, tu Manusia pun kodok tengok Ini adilnya Tuhan Ah ha, apa tu Ha, lepas pada tu tu menata tak ada akar tu ada balah membalah ha, setelah itu Allah Taala menghilangkan semula kita panggil kata menjadikan habuk angin semula ketika itulah manusia kafir tengok kita kala kala aku jadi tanah gapit seperti itu ha tu dia jadi pengantin tanjizi yang keempat Tuhan menghilang pula ha lepas pada balik benata balah membalah Tuhan menghilangkan pula itu tanjizi yang keempat Ha, ah binasbahnya menatelah. Bakana kiau lagi kubah ya kelima bila telah menghilang boleh pula nak bakih pula begitu lah seterusnya. Ha tu atas kiraan. Tetapi dilik kepada, cilik pada janji Allah bila cilik ke janji tak kira hak ni ya? ha, kita semua ni akan okay, mati mesti meniadakan. Ha, lepas pada mati kita semua ni terhadapnya akan ha, mesti bangkit Mesti ha, Ah, Bila lepas pada bangkit terhadapnya kata kekal ha, Bila kekal tak ada lah ha, Meniada tidak lah Itu ha, saja. Sabit tu ulama kira tak tujuh saja. Talut suluhi qadim Satu Ah, ha, Dan tiga qabdah ha, Jadi empat dan tiga tenji zihad. Nah, ha, tiga pula dimulak jadi tuju. Ha, lalu tulah dia kata. Baqsa ta'alluqatil qudrati sabatun. Nah, dia kata dah begitu. Tak jepain kuat apriannya. Iza alim tama zukira apa bila muntah ubaran telah disebut mari tadi. Mulai daripada kata mana? Mulai daripada kata Wafi qawlina yata'atta isyaratun ila ta'alluqihas suluhil qadir Lepas tu duk tarik panjang ni sampai di sini Ha tu hadut huraimah itu tu Dia kata apa bila muntahu barang huraian tadi Maka qudrati. Maka segala bahagian segala ta'alluqatil qudrati itu Sabah tu tujuh Ha ha sebut saat lah mana tujuh Hanya sebut pula Tafsilan ha, Tujuh Dengan jalan tafsir Dengan jalan huraian Kalau dengan jalan ijmal Wah ya Suluhi qadim Tenggih ziyat Wah tu ya Ini ha, jalan tafsilan Mana tujuh tu Badah. Suluhiyun yun qadimun ha, Ayat pertama Suluhi qadim Dan Wa ta'alluqatul qabzati Salah satu Dan segala ta'alluq qabzah tu Tiga Kada bila saat ni و والتعلقات التنجيزيه ده segala ta'lud ta tanjiziyah ah ha, salah satu tiga ha, ah fal jumlatu ma zikira ay asbaha maka perhimpunannya semua 7 begitulah kama wadhahu syaikhuna fi risalatihi seperti barang yang telah menerangkannya barang tu oleh guru kami dalam risalahnya tak oyak namo ah Wa ammal adamul azaliyu Haa, ada salah lagi, tak ada sebut tu Wa ammal adamul azaliyu Jadi, alihlah kati mudhaf ilai Asalnya, wa amma adamuna Asalnya Lepas tu, buwena mudhaf ilai kati nga kata al-adam Wa ammal adamu Yani, wa amma adamunal azaliyu dan adapun ketiadaan kita hay azzal sebelum pada Tuhan jadi apa-apa tu kita tak ada fil azzal ya bang ni hadia panya Adamul Azali acan ha, Allah wa lam yakun shay'un ghairuh ada Allah dan tidak ada suatu pun yang selain daripada Allah Allah je yang ada yang lain tak ada secara atapanya ha, Adamuna fil azal ha, sini kata al adamul azali singgah kata ha hok tu tu fala tat'allaqu bihi al qudratu maka tidak betakluk dengannya dengan al adam azali oleh qudrat nah ha, tak masuk dalam muta'allab bagi qudrat sebab apa li annahu kerana bahwasanya al adam al azali itu wajibun aqliyun nah ha, kerana wajib akli wajib pada akal tu mana ada takarikh wajib akal begapo <tuh> ma la yutasarru fil akli adamuhu Barang tak ditesaoh tak diterima pada akal tidaknya kalau gitu tak dak kita begitu tak terima tidak hanya bare tentu sungguh sungguh ke dak tak ada kita belum pada Tuhan jadi ya sungguh belum pada Tuhan jadi apa-apa makhluk ha tak dak ke kita ha ya sungguh ha kata tak ada wajib Ah bagi sungguh tak timon tak sama sekali. Kalau gitu bila dan Adam azali dimaksud dalam wajib, qudrah tak berkaitan dengan yang wajib. Ah qudrah hanya berkaitan dengan mungkin. Wa zahabal ashariy dan telah berjalan oleh Abu Hasan Al Asy'ari radhiyallahu anhu ia berjalan katakan kanan ila annaha kepada bahwasanya annya al-qudrah la tataallaqu tidak bertakluk ia di i'dami dengan meniadakan kita ba'da wujudina oh telah berjalan oleh abul hasan asy'ari kata Meniadah tu sadak kita lepas pada ada tu ku derak tak bertakluk dia kata. Ha, Bukan api kena meniat suku do. Ha, macam mana? Baliza <tid> aradallahu bahkan. Apabila kehendak oleh Allah akan adamal mumkin. Apabila kehendak oleh Allah akan ketiadaannya mungkin, bila Allah kehendak nak bagi tak ada mungkin tu Ha, bila Allah seakan -ah nak akan tak ada mungkin tu Fata'a anhu -an <'hul> imdadati Memutus ia Allah darinya Dari mungkin Allah memutuskan segala imdad, Segala bantuan Tak kala memutuskan imdad Imdad bantu bagi kekal di atas hadar tu Imdad bagi kekal di atas hadar tu Allah Ta'ala memutus itu, bila memutus itu bayan hmm. adimu binab sihi maka hilang ia ia mungkin dengan sendirinya bukan hmm. biadami hidup. Hmm. Bayan hmm. adimu binab siaila biadamihi. Maknanya hilang ia mungkin sendiri bukan dengan menghilang oleh Allah dah. Ada jale gitu. Ada pohon apa nama pohon masihunya? Allah mengada Allah meniada Nah, mana kita tak ada, ha, boleh ada ni kerana Allah mengadakan. Lepas tu kita ada ada, ada tak ada. Ha, tak ada tak ada sendiri tu gana. Ha, ada Allah meniadakan. Ah ha, Tuhan sihunnya. Ha, tiba-tiba di sini mengada tak, eh, tak apa lah Tuhan mengada. Manakala balik tak ada ni, balik hilang ni, bukan bukan meniadakan dia. Hanya Allah memutuskan segala batuwaya yang jadi kekar, tu Bila memutus itu jadi hilang dengan sendiri Misal pun ni dia kata nak pergi nampaknya Misalnya kalpatilati dia kata Seperti patilah, patilah ni kita panggil sumbu pelitoh yang dipital dah Alah ni kita tak nak nampak dalam zaman alah ni Hak misal ni ni kalau zaman dulu juga pelita ni Pelita gah ni ke Pelita minyak gah ni Pelita minyak gah Kalau zaman dulu lagi juga pelita minyak benar minyaknya ni Dia bubur pisar Supaya ambil meneng Dia pita-pita-pita semua Dia bisa pita minyak Supaya tengok liling je lah Tapi liling ni pakai meneng Itu dia, dia tu Dalam liling tu nenda pakai meneng ha, Apa kita buat pelita minyak gah zaman dulu juga Ha, Bubuh sumbu, nah ha, sumbu, sumbu kita pita, pita, pita buat sumbu. Ada bene, adanya kain macam macam lah pita. Ada, buat sumbu tu berati lah, berati lah. Ha, Mana sabah itu yang dipital yang di pita. Mana pita buat sumbu, ha, sumbu pelito. Ha, dia bilang dia kiri, dia kiri adonia ni kadang-kadang tak nak kena. Abang kakak zaman dulu. Ah ha, sabit tu satu perkara penting juga kita tengok bagi zaman dulu sampai bila terbang tu mula kita tak ada kecap. Oh kuasa tengok. Ha sudah. Nah, kalau tidak kita tak tengok hak baru barunya ni tak tahulah. Sumbu pelita minyak gas macam mana. Ah taklah tak nak kenal dah. Sumbu pelita macam mana? Nah, nah seolah-olahnya dah tertelat mata dalam pisae elektrik ni. Ha nah. Gerian nah. kisah kata seperti Fatihah dia kata. Seperti sumbu pelita yang dibita tu. Nah izan qata'an hazzait apabila habis apabila terputus kita panggil habis darinya dari fatilah tu oleh minyak apabila putu bila habi minyak in padam io ia fatilah binafsiha sendirinya bukan nanti kena gid mempadam tak bukan nanti hambuk ah dia kalau gitu hak kata Qata'al imdadad tu lah Kita tua pelita tu sah tambah minyak Ha tu imdad Kalau selagi duk tambah minyak Dia tak hati ha, Mana macam kita Dia duk nyalo lulu, lulu. Ha minyak kurang ni Ambil minyak tambah Ha tu dia, dia panggil imdadad Kita gidak tambah minyak Ha boh tengok ada sikit dah minyak Ha tambah minyak Tambah minyak Kau tengok lah ni minyak, minyak kereta Minyak motor tu lah ha, minyak kurang ni ha tambah Dia panggil imdadad Imdad, cuba kau tak tambah. Stak dok gerung-gerung-gerung dik -gerung mana-mana jangan tambah tu qoto ta al-imdad. Bila tak tambah nak mati yalah. Nah, ado geru-geruh ngana mati ni, teng oh, habis minyak. Ah, tak tambah minyak. ibarat dan misal begitulah. Jadi masalah tak ada mungkin ni tak nanti Tuhan meniada da. Ya tak? Hanya Tuhan memutuskan imdadah. Nah, tu dia. Memutuskan kan ibdadnya bahawa tak tambah aja habis diri dia serupa kata pelita minyak sana bila tak tambah minyak dia padam sendiri itu inba'at bi nafsiha nah ha, bukan kata intafa'at bi itfa'iha nah inba'at bi ha, in nafsiha aila bi itfa'iha bukan dengan mempadam dia itu pun macam nanti gitu nah ha, itu dia itu nampak juga Ha, kalau gitu balik kita nak ada sendiri tu Haktu ijmu' lah sekalian ulama' muslimin ha, Mengatakan tak boleh jadi sendiri ha, Jadi sendiri tak boleh sama sekali ha, Jadi kita ni dengan Allah menjadikan Sebab tu kita jadi Allah mengadakan sebab itu kita ada Sebab ha, tu ada kita ni panggil makhlukah Yang kena menjadi, yang kena, kena mengada tu panggil, panggil makhlukah. Yang mengada siapa Allah. Saya banyak Allah tu Khalik yang menjadi yang mengadakan segala makhluk. Hmm tu dia ada ke hila makhluk akilah tu, hilah, hilah tu. Kalau syuhur kata dengan meniada oleh Allah. Nah bila Allah meniada. Tiada lah makhluk. Bila Allah menghilang, hilanglah makhluk. Ada pokcaw ni kata, dah balik hilang, balik tak ada tu dengan sendiri. Hanya Allah memutuskan imdad. Hmm, tu dia. Dingga tidak tambah ajaran. Ahbi lah sendiri. Itu makna kata Sekali lagi ulangi. Wazhab al ashariyyu dah telah berjalan oleh Imam Abil Hasan al asyari Ila an kepada bawasa Qudra' La tata'allahu bi'adamina Qudra' tak bertakluk dengan meniadakan kita Ba'dah wujudina Selepas pada adal kita ni Apa? Bal iza aradallahu Hanya kecep buku Qudra' ada masalah irada? Ya, mesti Tak boleh berlaku sama sekali Dengan tuhan tak khah nak Tuhan tak khah nak beri hilai? Hilai Ha, bukan kata hilang dengan Tuhan tak khanak saja ni ha, Oh hilang sendiri Mana Tuhan tak ada ni Tak betul Bukan okay, okay. cek kudrak ni Hilang sendiri Bukan Tuhan menghilang Haa gitu Haa Menghilang tu buat kudrak Khanak tu buat irada Tak kala Apabila khanak Allah Iza aradallahu Apabila khanak oleh Allah dan akan ada mal mungkin akan ketiada mungkin bila Allah kehendak bila mungkin qada anhu memutus ia Allah darinya dari mungkin akan alhindada di dengan buat tidak buat tambah ha tidak buat tambah tidak menambahkan ajar tidak menambahkan sebab-sebab bagi bagi panje panje hidup bagi hidup dia ha sebab-sebab bagi panje ada tu telah memutus bagi kita zak ni lah tak tambah minyak Haa ah, tu dia Bila tak tambah minyak Sekadar minyak yang ada Habis Ya fayan Alimu binafsihi Maka hilang Ia ia mungkin Binafsihi Dengan sendirinya Mungkin Aila bi'idamihi Bukan dengan menghilang Meniada Akhirnya dah ha? Banding Kalpati lati Seperti sumu sumu Plita ha, Ia dipintal Izan qata'a An hazzaidu apabila habis darinya daripadailah oleh minyak dengan bahawa kita tak tambah minyak kita memotorke emdar mana kita tak tambah minyak boh banyak tu bila habis minyak ja ilba'at bi terpadamlah dia ia albadilah bi nafsiha dengan sendiri aila bi'iha bukan dengan mempadam binatus yuqda tu maksudnya nah napa tu atas kau ni pun <coughs> ha, jadi kita ingat beginilah tempat kita ingat orang raya ni Sekiranya kalau dengar. Eh ada-ada <coughs> orang kata Ada-ada orang kata ha, Tuhal buat kita ni balik ada ya Balik kita tak ada ni Tuhal tak ada ni ada sekali Ada ha, kata gitulah, lah eh Betul pasalah ada orang raya lah tu ha, Ataupun ada pasal orang kata pun Dengar-dengar ada seorang guru Dia duduk mengajar caro kok kudrat Tuhan Tuhan ngado Tuhan menyado ada pastinya kata ada ya, nyoyak kata Tuhan ngado balik tiada Tuhan tak tak, tak menyado jo Ah ndo ade ha, sekian ha, matanya kita noyak Nah ha, ya, ini di sisi satu kaum ha, nah video di sisi satu kaum sini kata ialah apa berjalanan ulil asyari nah ha, dan juga imam al haromah nah bawa bot ini juga ni m habih wa fi qauli nabiha cuba muka dia wala habih tu wa fi qauli nabiha ini klik pada syarah ta'rif pula ha kena klik ke home semula lah semula humbi dia tak tarikh apa dia tadi tak di tarikh kudrah qudrah qudrah tu pada uruh ialah sifatun azaliyatun anu nah, ingat klik sifat yang bahasa azal sifat yang sedia qaimatum bizatihi yang ada yang berdiri dengan zat Allah yata'a ya biha anak lebih ha tu bihasa, ya dapat dengan nyur, dengan qudrah tu boleh ijadu kulli mumkin anak nah, betul diha tu Lalu tu sarah kata wa bi taulina biha dia dan pada kata kami kata di mana? fi ta'rifil nula pada ta'rif qudrah no kami kata ya ta'add biha am dapat dengannya kena kedinya Poyak pada ya ta'add lahu ta'ala ah dapat bagi Allah biha dengannya dengan qudrah aw mai bihas buti tu isyaratun aw fi qauli nabihha ada pada kata kami biha adalah takrif tadi itu ialah isyarat ila anna ta'thira haqiqatan isyarat kepada bahawa memberi bekah pada hakikat tu ialah lizati nakinun lizati beri bekah pada hakikat hajjah ialah bagi za ataupun sabitun lizati Beri bekas tu pada hakikat sabik ia bagi zat Bukan bagi sifat tak Memberi bekas tu Kan mari duduk sana ke kudrak tu Kan duduk kata Dan bertaklu ia kudrak Dengan meniaduh dengan mengaduh Itu bunyi sepuluh kata kudrak mengaduh Saat ini kata taksir tu Pada hakikatnya sabik bagi zat Maksudnya Allah yang mengaduh Bukan zat Bukan kudrak mengaduh Allah yang mengaduh dengan kudraknya Haa tu mai dengannya tu Isarak dah tu Kata memberi bekah pada hakikat Ialah sabit ia bagi zak Mana Allah yang memberi bekah Bukan kudra yang memberi bekah Tak kala itu Wa isna du ta'firi ilal kudrati Dan bermula sanad Haa boleh baca gitu dah boleh baca wa isna da atas pada ta'fira Haa isarak kepada isnad isna yang memberi bekah ilal kudrati sana kepada kudrat tu nyeduk basah beri bekah kepada kudrat itu majazun sahaja dia ha, panggil isna majazi yang ni kena tolong ha, ilmu al-bayang tu pergi terdik sana menyembuh pada ubat dah ubat ni baik ubat ni ubat untuk meng, apa, menghilangkan sakit kepala bila kita makan dia ilalah kepala jadi sana akan menghilang tu Uh, kepada Uba, dia panggil istinah Majak, tidak salah po. Uh, dia panggil bila Majak dia ada karenoh dia. Mana karenoh? Uh, kata Majak karenoh dia ada dua. Uh, satu karenoh makaliyah. Hok basob seb kata eh. Dia kedua karenoh Haliyah kelakuan. Tak nanti ada perkataan lain, ada kelakuan tak pada. Ha, Kalau itu orang yang kata begitu tu Ubat ni baik boleh menyembuhkan penyakit itu dan ini ha, tu salah sedap kecepat itu betul Jangan kata salah Kecepat itu betul ha, Apa tu dia duduk sana menyembuh kepada ubat ini Dia panggil Isnak majad Mana kerenoh kerenoh dia siapa dia hadut katalah tu tu Orang yang kata ubat ni baik boleh menyembuhkan penyakit ni Orang apa hadut kata gitu tu dia orang yang mu'min Haa Kerenah iman Kerenah dia orang mukmin. mu'min Dia orang yang Dia orang yang tauhid Orang, orang, orang mengesahkan Allah Haa Kerenah haliyah Itulah Menanggungkan Hak dia kata Ubat baik Boleh menyembuh Ia yani Allah yang menyembuh Dengan sebab Dengan sebab-ubat Haa Itu dia panggil Kerenah haliyah Haa ni tengah orang Paling-paling Gatuh hukum orang Haa oh, kufur Merejah itu ciri Merejah itu Haa Mudah Ha, malah hukum nak lagi, sepak kena jual ubat, syirik beli. Sepak kena beli syirik. Mereka tak boleh beli ubat. Beli ubat syirik lalu dah. Beli ubat apa? Haa, sakit. Sakit tu, hairway sakit tu, hairway siap. Beli apa ubat? Haa, haa. Haa, syirik, tak kutih? Haa, yang you nol know juga tu. Yang yang digaduh. Nah, ni panggil Isnak Majak. kita orang mu'min kacak lagu tu, betul dah lah. nah. Nah, Dengok dia, dia lapar nasi Lalu lapar Peruk lapar Cari nasi Buat tu lapar Cari nasi Lagitu ni uh, Dahga cari air Kenapa? Kerana kitanya Duduk di air Boleh menghilangkan dahga Nah uh, Nasi Boleh mengenyakkan Menghilangkan kelaparan Semua tu Isnak majak ha, Isnak majak Nak tahu majak tak majak Tak tu terap kecek tu Dengok Dah dia mau duk pergi Ubak ke wismu Hoi Dia kata oh, Haa Ha, dia monggak pakai nasi kau boleh wikinya Hoi Tuhan ha, tu dali. Tapi tak pakai cek tu tak apa Dia tak pakai cek dalam segi bahasa ha, Demikianlah bila kita ada kata Kedera' bertakluk dengan meniadom Mengadom tu panggil sana apa tu Sana beri bekah pada kedera' lah tu ha, Dia panggil isna majab ha, Nah panggil tu Hakikat Hakikat Allah Ta'ala Sabit tu isyarat dalam takrif lagi dah Kudrak tu ialah sifat yang sedia Adanya di dizak Allah yang mungkin Dengan nyuh, yang dapat dengan nyuh Tak kata, dia tak kata Dia tak kata Tata'allaku ijadah Selalunya tak kata gitu Nah, Dia tak kata pula tu Nah Boleh, yang nah, boleh Dia nah, nah, tak kata gitu Nah, Dia kata Dia tak ada dihawak maris itu nah, Maksudnya dapat dengan nyuh Dengan kudrak Tepang Dengan sahabat Nah, nah. Itulah ya kata Ada pada kata kami dalam ta'rif mai biha tu Isyarat kepada bahawa saya beri bekah pada hakikat Ialah sabitun lezak Sabit bagi zak Dan mula isnaq mesanah Kaya beri bekah kepada kodrak itu majazun Apa-apa? Likau niha kerananya kodrak itu Sababan saja Ialah sebab Pihi pita, pita Ha, Sumpah kata tu lah Mengenyak tu Allah beri kenyak ha, makan ni tu sebab sahaja ha, Begitu ha, sembuh, penyak, sembuh dari penyakit tu Allah menyembuh ha, Ubat tu sabab Allah buat sabab ha, ke, Kita sedang mengaji tiga Sabab, musabab dan musabib Itu ha, dia Sabab, ubat makan ni, minum Dan lain-lain banyak lah oh, Bila nak bila tu banyak banyak makruh Ha, Lepas tu musabak ha, Musabak tadi makan Makanet Musabak dia apa? Kenyik ha, Ubat Musabak dia ke apa? Sembuh Penyakit Itu ha, tu musabak ha, Air Musabak dia apa? Hilang dahga Ataupun puas Dahga tu musabak Semua sabak dan musabak tu Ialah makhluk bagi Allah ha, Allah Musabib Allah yang membuat sabak ha, tu kanak kacak hakikat nak klik situ Nah, Habis tu kalau orang siapa maqam tinggi Hati dia siapa kamu sabit sungguh tu dia tak ada apa-apa Sakit pun dia Timur, hilang Dia tak ada gaduh dah Tak apa, -apa. Allah tak ada semua nah, Habis tu Ibrahim tika dia dilatak dalam api Dia jawab gitu Jibreel kata muh hajat puh dia Tak ada apa, muh, hajat puh kamu Hmm ada puh muh padaku pada aku Wa amma ilaikah pala hajatali Ada pun kepadamu Hei Jibreel ku tak ada hajat puh Haa walha kalau Ibrahim nak ke Haa yang boleh nak buatlah, lah Orang hadut bakar dia tengoknya berjekah Habis licking lah Aku tak ada hajap apa aku Dia kata Haa dari itu memdoa mong meminta dengan Tuhan Lagi itu pun tak ada aku Ibrahim kata mm, Memadar bagi aku daripada berdoa ke tuhanku, Tahu tuhanku dengan dengar aku cukup Rasanya. Dia tahu dah tu dia dia berlaku Haa tu dia Dia berlaku tu Buat aku kena bakar Apa dia Dia mau fikir Cara nak bakar aku Apa dia semua Patu, Dia pernah buat lagu ni Tengok nak tahu aku lagu Nak fikir nak buat Dia semua Dia tahu bih aku Minta apa lagi Haa Tengok dia sapa lagi Tak apa Nak tunggu tengok Kota sudah. tak Dia tengok Selepas ini jadi apa esok hari jadi apa Tengok gitu je lah Haa Dah setengah-setengah awet Orang-orang salah dulu bila ada suatu peperangan berlaku, dia habis dari peperangan. Tiba-tiba satu ketika dia Kena Benobekah. Ha, demo tu abih iko nak buat. Ya nanti nak tengok. Tak ada berdoa, oh, tak ada apa, dak ya, tengok kelipah-kelipah datang nak tengok foto tu ses. nak tengok foto tu, eh? nak, tengok. Kodoh tu eh? nak jadi potaku. Tiba-tiba aya mari nak nak bunuh dia aka nak takir dia. Tak tahu mari peda panah mana ba kena tadi tu. Haa Dia tak tengok Haa tu Mana aja tak sahabat Hmm Faham Dia nak buat apa Dia kena berkah dah Orang tu akik Tak sakit Dia poh, Nak tahu Dia kena Berubah tu Haa Tak boleh nak buat Dia kuduk tengok Kuduk-kuduk Haa tu Haa Tengok orang dia Sabah Tak berjaduh Minta tolong Dia pun Tak berubah lagi Haa Cepat orang main cerita Tak takut dah pun Hari ni Muzah mati Tak ada pun berarti hati tak apa menjadi pelakon tapi muna mati tak apa mati tak apa ha. dapat nak pelakon boleh duit pula dah gaji Tidak, tak ada, apa mati dua kali tak apa muna becah rena Tidak, tak apa dia tengok jalan murid dia penyambung program tukang tukang orang ha. mati cuba uleh tak terhibur tak apa dah ha. nampak sebab tu ha. dari dia ha, munggu dia ada hak juga, juga buat lakonan dia ini pun Allah Ta'ala yang mengatur Haa, hati sapar sih, ada masalah Nah, ha, tapi kita tu tak sapar tak sapar tu lah Kita duk tupu kepada sabab-musabab Nah, ha, tu dia Sabab-musabab ha, Apa tu kita mesti Hak Sa'adi kita nak walaupun tak sapar Ke situ pun kita nak betul-betul mana ni Betul kata bebak, berlaku sesuatu Tak kena dengan kanak kita Kita ingat pak klip situ supaya kita tak gelisah. Ha, Kalau gelisah dia salah kan Kita ada mengaji Bak soba, abak, reba dengan koba tu lah Ini ha, hubungan dengan kudrak ha, Kita ada mengaji dari ilmu akidah kudrak Kita kira -kira sambung dengan bak reba dengan koba ha, ya, Klik sini Kerana semua tu Allah Bapa dia ni Memberi bekah Jika Allah tak beri bekah Tak jadi apa ha, Kalau gitu cara berkecah kita sana kata qudrah yang beri bekas qudrah yang bertakluk dengan mengada meniada itu dia panggil sana remaja Sebab li niha, kerana keadaan ada itu sababan fihi sabab padanya pada sakit saja wayahrumu agig humu agig humu agig hukope kostik do dan haram nah ni haram pada sarah ni wayahrumu aiyu qala dah haram pada syarat bahawa dikatakan al qudratu fa ha, tak boleh we qudrah lah yang, ha, eh. ha, lah yang membuat tak boleh haram kata gitu pun masalah kupu tak kupu dia lagi ke ini bak ba tak boleh we ah qudrah lah yang membuat boleh we tak gecek belah tu Tuhan yang membuat bukan qudrat yang membua. Ah kita ha, gajak qudrat yang buat tu, ajak harah macam itu. itu, hara itu. Ha, Jangan tahu au kupu, ah ha, kupu kena tanya pendenge. Hmm tak boleh kata gitu. Al qudratu fa'alatun. Ah ha, qudrat yang membuat Ah ha, tak boleh. Atau pun kata gini. Au, ado. Au nzur fi'l al qudrat. Tak boleh ke? Ha, haram bahawa dikatakan tengoklah akan perbuatan qudrah. Ha, ah tak leh juga kata gitu. Unzur ka'al qudrah. Ha, tengoklah perbuatan qudrah. Ha, ah dia kena tengoklah perbuatan Allah Taala. Tengoklah jasa Allah Taala. Ah ha, tu dia dek. Yata we kata tengoklah perbuatan qudrah. Hmm haruwe. Au nah hu zalika. Nahu kana pada al tu tempat tu jadi tempat naif ay yuqali. Ayah rumu ayah kata, nahu zalikah haram. Bahawa dikatakan umpamau zalikal mazikutan. Anak kata umpamau itu takule. Hmm, ni lah jasa kuasa. Ah kata belas tu. ni lah asarul kuasa. Haza asarul kuasa. Ni lah jasa kuasa. Ah kita nak kaji belas tak takule. Amal ke di makam tempat apa makam ta'lim tempat mengajar belajar tak apalah nak hurai masalah Sebab apa boleh hukum haram kata cucu eh Ilak pada kasrah lima kerana barang ilah fihi ini yani lima wujida fihi atau lima gana fihi kerana barang yang ada ia padanya pada hazal qaw tak, itu sudah kerana barang yang ada pada itu Perkataan eh, Kata mana Kudra'lah yang membuat Ya tiliklah perbuatan Kudra' atau Ah ha, Barang ilat yang ada pada itu kata itu eh, gapo barang Min-i-ha Mi-annahal Mu'athiratu Bin-afi-ha Ya ha, tak Kalau beri waham Daripada Memberi waham Kan memberi sekur Kepada orang yang mendengar An-naha Akibahusanya Kudra'lah Al-mu'athirat Ratu yang mau berbegah, ia kederak binaksihah dengan sendiri kederak. Ada ha, kau berhal gitup. Ha, Supaya juga lah kita dok kali kita dok jual ubah kau, kita dok jual Apa sajalah lah. Ha, kita dok pernah moni dok dok kepe yang sana kata sini terdokusenah. Ha, nah, ambil hak-hak dia maju jadi Melayu. Haa, untuk kesenang, ubat, negara pun Kadang-kadang nak wayak ubat baik Nak wayak bari kita ni, molak Kadang-kadang kita wayak juga akak tinggi naiklah lah Itu asalnya nak tarik Haa, nak menggalakkan, nak mengemas Supaya orang tu ha, suka, ha, mahu Kalau jual suka, mahu beli, mahu beli yang begitu Asal kita tarik Tapi dalam tarik kita akak-akak berlebihan Terkadang bawa pada iham Memberi pada orang Ha ubat baik gini gini gini arah ha, kunya wahan kita kena jaga ha, semua tu insyaallah taala abuh ha, hujan lah, tak apa ha semua insyaallah taala upa ni baik kau lepar-pah dagak ha tak silaplah insyaallah taala ha, tak apa dah tu itu mari dah tu kena tolak tawah tawahum ha, tu dia habis Baik, jadi ni haram saja perkataan belah tu apa kata kalau kata macam tu sudah tak iktik sopo kata tu. Ah, dia boleh sikit lagi. Fa in qasada zalika. Ah, ha, sana ni hak kata sajalah. Ha? Maka jika qasa ya, ya kepada alqa'il. Ah, ha, maka jika qasa ya, ya alqa'il, seorang yang berkata akan zalika. Ah, ha, qasa akan demikian akan makna tu jana jika qosak ni kosak makna jika kosak lafaz wa in qosada zalika ai makna zalika ah kena begitu nak kedimudah sikit maka jika kosak ia akan demikian itu yakni akan makna zalika akan makna bagi perkataan tu makna zalikal qawli Mana-mana oh, dia kata qodrah tu yang membawa ini tengoklah bekas jasa bekas qodrah dia kata belah tu sebab dia kosak makna tu qodrah sungguh buat Ah tu anda apa in qadza zalika hukum kata kafarah ah kufu ie ah kufu ie wal a'udzu billahi ta'ala min zalik haga nak kufu benar hak kena gida isna' ta'sir bagi pada lain daripada zat Allah tak leh ah ya kena hakikat bagi bekasnya zat anna ta'thira haqiqatan sabitun liz zat bagi de isna' pada qudrah mana isna' pada sifat jadi gida isnak pada majaz Isnak majak tak apa Ada kadang ni Serta ikat gitu sungguh Haa Terlupa Kafarah Kafarah Haa, Kafara. Haa Supaya tu Supaya orang ada kata apa Supaya orang ada kata Orang ada kata Mustahil Qadim Mustahil Qadim Haa Tu orang panggil apa beri Bari waham tu Haa waham tu Hamad beri Bari waham tu Sahabat Tuhara tu Kalau temui ibarat kita macam tu Kena ta'wil tu Kerana ada beri waham tu kalau ikhtikab kata tu, Aku pun sungguh. Mustahil tu kodin. Apa mustahil? Mustahil-mustahil barang yang tak terima pada akal adanya. Barang tak terima pada akal sungguh tu mustahil. Pah kodin. Ha. Barang yang mustahil tu ialah kodin. Gapo misal setengah pada barang mustahil. Tak ada tu haa, barang yang mustahil. Ha. Berbila tu haa, barang mustahil. Haa. Lemuh tu hal Baru yang mustahil Mustahil tu Kodin Lemuh tuha tu hal tu Sedia Ha, Dia apa lagi Haa Tapi orang tak istikah Cuma kata lah tu Terhari Kerana wuhay Kodin Haa Ni sabab tu, tu Orang kata Mustahil kodin Dia duduk Rak tu. Kutu tu Kerana apa ni, ni Iham Kerana beri wuhay Kodin nah, Maksud Rak Jangan kata gitu Kalau-kalau Temu ibarat tu Muraknya Istihah Latul mustahil Kodin Nak tangguh Dia Haa, itu dia, nah, video. Nah, ini pas batu. Kudera lah yang membuat. Kudera lah yang buat. Tengoklah perbuatnya kudera. Ii, eh, nyesahnda buat kepada kudera. Majak, majak apa? Lah, dalam keadaan gitu, jidua kecik kata belah tu haram, karena ada memberi waham tu. Kalau intikok supaya kata tu, aku buat. Ada pak ingkoh saudarika, maka jika kosak iyo Ia, ia alko ilu. Zalika ni akan makna kedimutlah Makna zalikal qawli Haa Jika kosa akan makna kata itu Kudrak sungguh lah buatnya Haa Itu dia Ini perbuatan kudrak Bukan perbuatan Allah Ta'ala ada ali Haa Kalian dika Allah tu juga Kau kefara billahi Ta'ala <tuh> min zali Haa Habis Selesa Haa Wa yakhruju Bi qawlina Kullu mumtini يخرج الوادب والمستحيل والضعب